Psalmul 115 al smereniei. Doamne, cu rugăciunea minții în inimă ne-ai binecuvântat și în privegherea cu lacrim rugăciunea ne Doamne, răbdarea noastră ca o sabie, mereu în lacrimi ai călit și cu ea roada ta, mereu ai înmulțit. Doamne, cu lucrarea sfintelor cărți ne-am îndelătnicit și lumina lor prin noi ai răspândit. Doamne, cu Evlavie blândețe și ascultare, semințele tale să le semănăm nedăruit și cu râvnă roada ta am agonisit. Doamne, ca să putem să ne rugăm cu dulceață și dor, cu iubire și spor, cu tăcerea chiliei,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 Și pofta, mândria, amintirea și lenea din noi le-ai smerit. Doamne, în rânduiala poruncilor tale ne-ai așezat și din iubire cu darurile Duhului Sfânt ne-ai binecuvântat. Doamne, atunci când fapta noastră pentru tine, răjmașul tău ne-a atacat. Scutul tău peste noi l a plecat și de am înfrângerii. N-ai scăpat.